Enbola abadoa Elkartasun ekainaren ama bostean, ekitaldia, iratea aretoan, goizeko amekak terditan, ondotik baskari eta animazioak. John Irazola Naiz, Elorion sortua, beraz, Bizkaian, eta largoita, mil beratzen da largoita bian, eh, nire burua lan jera nuelako nire kide batukatxilotu eta torturatuak izan zirelako, ba, ipar aldera etortzea erabaki nuen. Zetorri nintzen etike, jadanik hemen e, frantxez e, administrazioaren e, jarrera e, oso negatiboa zen. Hau da, e, jadanik e, gerora horra askoz ere errezkiagoa ikusi izan den kolaborazio eta E, jarrera erasorkor horri e, abiatua zen eta ba, orduan guretzat e, mundu berri batetara etortzia zen baina hala ere nik erratzen dutena beti e, nombait privilegiatua gara ortan euskal herrian euskal herrira ere, euskal herrian bertan iezlari. Euskal herriak ez nuen inolako paperik e, ten errepi delako bat, eta horrekin behar izan nuen lanean hasi, lana bilatu eta beste zuertez hemen e, lan egin izan duten,dia den irekaskuntza alorrean. eta e, ibilbide honetan ba, gora bera handia bizi izan ditugu. E, jadanik etorri eta urte batetara e, gal e, erakundeak e, ba, e, bereak egiten e, be egiten zituenez eta hazi ziren atentatuak, hazi ziren eh, nonbait errepresio eh, oso gogorra. Eh, gogoraz, beste ez da, hori eta zazpi ere hilak, eh, bizpairu urtetan, eta horren ondotik, eh, torri ziren, eh, kanporaketak, eh, irugarren herri batuetara eh, jenderen eramateak, eh, kanporaketak, ba, bai Ameriketara edo Afrikara eta beste, eta gero Ba, guretzat bizia oso oso gogorra izan zen. Orduan momentu batez ba, behar izan nuen uh, ri, uh, gorde hor berriz eren iburu arizponikusi ba nuen. Eta momentu batez e, atxilotu ninduten ere, behar izan nuen uh, Parisen uh, gaztean beste lau urte pasa, ondotik uh, zigor uh, bikoitza arri zidaten hau da gartelatik atera eta hasinatiu uh, hasinatu ninduten, hazinatu ninduten eh, Frantzia Herrialdean, oso baldintza gogorretan. Eh, hau da, garzela hondibat dezelakoa zen, eh, epaile batek ezin duen eh, kondenatu, baina bai eh, orduko barne-ministroak, ez, inolako arrazoerik gabe. Gerostik hemen gaude, inkianka, ka, paperik gabe, eh, non E, erritar Europarrak izanik ba, erdi eskuide batzuen e, jabe eta askotan ba, gogorra da gogorra da ez bai, ikasketetarako edo baita ere medikoaren ganaioteko edo betahorrikoak erosteko, edo baita ere telefono mugikor bat erozteko papera behar ditugulako hortan hirri e, da gogorra da Maitasun <tose> Gure kolektiboan ez dugu e, irakurketa faltxorik egindadien e, egin edugun nahi. Hau da, ez da egunen batez iretzlari batzuk, e, gauzak e, obetzera joateko, egun batez e, egoaldera joateko urratsa egit, egit, egiten badute, ez da horrekin errana afera onbondua delik. Guk inolazer ez dugu nahi gure semea labek, behin eta berriz, han arazoa daudelako eta Arazo politikoa bide ezin zailako emana, berri zitzult daitezen. Orduan, horregatik erraten dugu guk, erria dugu arnaz. Zer, ez digu, ez espainola estatuak, ez, ez frantxeo Frantxe estatuak guri eh, gauza konponduko gu beharko ditugu konpondu. Eta gu konpondu behar dugu norekin. Ba, erritik atela garen ez, herriarek beharko ditugu komponduko. Orduan, gu uste dugu alde horretatik beharrezkoa dela denon implikazioa, ez da antzi behar, eh, baina, Egoera batzutan oso larria dela. Hau da, guk hemen gutxi gola bera, gehienok, egiten dugu bizitza bat zaila, baina eh, karrika bizigarrenak gaude hemen. Baina badirela ieslarien eh, eh, kolektigoa oso zabala dela. Badirela ieslari batzuk ezin dutenak zangoa ez harri karrikan. Badirela batzuk Ameriketan edo ta Afrikan edo nesumaitoketan urteak eta marka da dara matenak. egoera larria da. Eta guzti dut, nornaik Ipar Euskal Herrian eta bai ego Euskal Herrian ezin dula egon lasai ikusiz egoera hori ez dela konpontzen. Horregatik denon afera da, ez da bakarrik IESLARIAN kolektibuarena edo eskerra bertzalearena, ez da herriarena da afera. Normalizazioa denen esku, denen esku eta denon partaiditzarekin entorri behar delako. Uste dut, eh, azkenengo eh, bizpairu urtetan eh, aukera batzuk ireki direla, pentsatzen eh, dut, herri honek Ba dituela eh, posibilitateak urteetako eta amarkadeetako zamiari eta, eta sufrimenduari aterabidea bat eh, atxemaiteko, etor duan guk ere IESLari eh, kolektibo bezala honi eh, aterabide bat ah, atxemaitean soluzioak eh, edo tap, proposamenak eh, emat, egiteko eta emateko trezgira. Denbora bora badoa Elkartasun atxa, ekainaren amabostean, ekitaldia, iratia aretoan, goizeko amekak ondotik baskari eta animazioak.